хороше місце. Віга вовчиця кричала від люті й радості за те, що вибралася з жахливого фургона і знову повернулася до своєї роботи, вбивства, яке також було її хобі. Ну і вбивством. Вона не знала і не цікавилася, чому у цього виродка була бича чи голова. У кожного зрештою своя голова, чи не так? Вона прослизнула під його сокиру, вирвала її з кулаків, розтрощила один із рогів людини-бика, а потім жбурнула сокирою в королицю на стіні і розколола їй череп навпіл. Потім випотрошила бика голими руками, гарчачи, плачучи, сопучи, бризкаючи слиною через хороше м'ясце, гарні кусини, ласі шматочки. Голови у людей може і різні, але їхні нутрощі дуже схожі. І щелепи зімкнулися на жінці зі свинячою головою. Зщепили голову і руку, стискаючи, стискаючи, стискаючи. Рука відламалася першою. Злетіла, як грудка каші, і вона завіщала поросячим вереском, відбиваючи щитом, поки Віга вовчиться, розлючено гарчала. Рештки руки застрягли в її зубах. Вона крутила головою, щоб краще вхопитися. Кусала, викручувала, кусала, смикала, кусала. Вереск перейшов у крик, потім череп тріснув, і Віга висмоктала м'яса. І тьфу, який жахливий солоний присмак набився до рота. Вона задихалася і закашлялася, а потім вчепилася в смердючу свінячу курву задніми кіхтями і розірвала її з такою силою, що друга рука відірвалася, а потім вона кинула те, що залишилося, в людину бика, який саме намагався підвестися, виючи, з кишками, що волочились за ним по багнюці, і обоє покотилися по подвір'ям. Усе це жахливе смердюче м'ясце змішалося в купу. «Де хороше м'ясце?» – кричала вона. Але її зуби та язик не були створені для людських слів, а дощ лоскотав її ніс, тому все, що вона могла робити, це вити та гарчати, але виродки зрозуміли суть. Вони думали, що це вони звірі, що вони страшні. Але тепер вони стали свідками справжнього звіра і відсахнулися, закотивши очі, впали, розбіглися скавучачі від жаху. Віга пригадала крізь туман, що все, що ходить, повзає чи літає, завжди боялося її. Так мало бути. Вона зловила коня за холку, не знаючи, чи це був людина, кінь чи просто кінь. Лише знаючи, що це було м'ясо, стягнули його на землю, поки задні кігті грибли і розривали, а внутрішні розліталися по подвір'ю, забризкавши стіну блискучими шматочками. Вона набила повний рот, задихаючись, і полощечі горла. Але це не було хороше місце. Жахливий голод палив її горло, як розпечене вугілля, як розпечене тавро в сраці. Велика порожнеча всередині душила і підганяла її, змушуючи танцювати, крутитися і кричати так, ніби вона рве свій власний хвіст. У неї був хвіст? Вона крутилася і крутилася, намагаючись побачити, але її задні лапи завжди були поза досяжністю. В підсумку вона перекинулася і прокотилася через двір, розбризкуючи бруд і кров на боки. Вона зловила одного з тих, що тікав, жбурнула його в стіну, і його голова розбилася. Жбурнула його ще раз так сильно, що стіна тріснула, жбурнула його ще раз, і він полетів, як ганчір'я, і розбите каміння посипалося на нього зверху. Він був занадто панівеченим, щоб бути навіть трупом, лише безладдям з пальцями на кінці. Вона різала, рвала і викручувала їх, наче кожен із них мав особливу таємницю всередині. Але все, що вони містили, це паруюче лайно і розчарування, якби вона не шукала скарби. Вона бовталася в овечі шкурі. Але шерсть забилася і у ніс, і їй довелося крутитися, зойкати і чхати на всі боки. Вона кричала у небо. Вона б зірвала сонце і з'їла б його, якби її кіхті могли дотягнутися. Вона ненавиділа ці мішки з м'ясом, ненавиділа дерева, стіни, небо, дощ, а найбільше себе, брудну, голодну істоту, у якої, мабуть, навіть хвоста не було. Вона хотіла вивернути себе, не і з'їсти, настільки безмежним був її жахливий апетит. Але хто ж це у нас? Чоловік у блискучих-блискучих обладунках з блискучим-блискучим мечем і трохи впертою гримасою жаху на обличчя. Таке гарне обличчя. Ого, який хоробрий. Віга вовчиться, захотіла його вкусити і дізнатися, чи є всередині хороше місце. Піднявшись на вшпиньки, вона спокусливо ковзнула до нього, торкаючись від вислої щелепої багнюки. Щелепа розтулена, волочиться по багнюці. Дощ холодними голками сипле на висолоплений язик, що лишає кривавий слід з кривавої слини. Здохни потвора! вирискнув він. Сам здохне лайноти собаче, відповіла вона, але дотепність була змарнована, бо це пролунало, як хлюпаюче виття, тож вона вибила меча з руки, зламавши його кістки навіть у залізній броні. Лезо з дзенькотом відлетіло вбік і встромилося в фургон, а вона схопила його за шию і вкусила за голову. Цей блискучий шолом дратував найбільше. Він не ламався одразу, її зуби дряпали й дряпали його, і, можливо, його обличчя теж, можливо, ніс відірвався. Перш ніж вона встигла вхопитися за нього щелепами, щось вдарило їй в спину і перекинуло. Вона обернулася і побачила чоловіка з розкосами, як у кота очима, який вдарив її алебардою. І бік був увесь в сенцях і дуже болів. І хоч вона ненавиділа все на світі, але котів, ненавиділа особливо сильно. За кого він себе має? Він здавався шокованим, наскільки взагалі може бути шокований кіт, коли вона стрибнула на нього і вирвала шматок його грудної клітки, а потім кинула його до гори ногами в палаючі стайні. Дах обвалився, і палаюча солома накрила його тіло, що все ще билося в конвольсіях. А кінь вирвався на волю, і дикий, і божевільний, і з палаючим хвостом побіг боком по двору. Блискучий чоловік знову піднявся на ноги, чи можна було тільки захоплюватися, оскільки він ридав, тримаючись за одну руку, покусаний до крові. Ось тобі урок! Однієї миті ти король двору, а наступної твоє обличчя в червоних смугах, а з відкушеного носа булькотить круг. Вона накинулася на нього, і цього разу її зуби обхопили його голову. Не просто різці, а й задні маляри. І вона трясла його, а він безсильно борсався. Бладунки дзвеніли, наче візок продавця, що падає зі скелі, що, як їй здалося, вона вже бачила одного разу. Він булькав і виріщав. Дряпав її обличчя рукою, вчепився в її щелепи нігтями, але з таким самим успіхом міг зупинити її голими пальцями. Вона гризла і тріпала, поки сталь не піддалася. Вся одразу. І вона розчавила його череп, наче горіх. Весь сік вихлюпнувся назовні, а вона засунула язика в сиренину і жадібно висмоктала шматочки. А потім відкинула розірване лахміття подалі, високо через стіну. Жахливий голод в'янув. Непомірна потреба зменшувалася, і вона випльовувала понівечені клапті шолома, блукаючи й гарчачі. Можливо, вона ще потребувала хорошого місця, а можливо, хотіла прилягти, повернувшись у фургон, де було темно і заспокійливо пахло нею самою. Прилягти і подрімати. Що то був за настирливий шум? Вона озирнулася, і з її щели потекла слина, коли вона побачила дівчину, що сиділа з тим тремтливим похнюпленим обличчям, яке буває, коли закінчуються сльози, і тремтячого священника, що стояв перед нею колішках. Віга відчула запах сечі та парфумів, і вона не була певна, хто з них обіцявся, а може хтось обіцявся парфумами. Це була загадка. Він сипав молитвами, як вони це роблять. О Боже, о Спаситель, о свята Беатрікс, ніби Богу є діло до такого м'яса, як це. Ніби Богу є діло до будь-чого, окрім себе самого. Вона вишкарила зуби і загарчала, Бо ж Віга вовчиться, і Бог зовсім не ладнали, і це її дуже дратувало. Брат Діас опустився на коліна. Все ще частково перекриваючи своїм тілом тримтячу принцесу Олексію, хоча, скоріш за все, випадково. Він не міг поворухнутися навіть як би хотів. Повністю застиг від жаху, поки істота підкрадалася все ближче, розмита крізь сльози в його очах, а її гарчання, здавалося, змушувало пульсувати весь двір. Іноді воно було схожим на величезного і страшного вовка, дикого пса завбільшки з коня». Але лахміття людського одягу тягнулося за ним, коли воно низько припадало до землі, і його передні кінцівки були схожі на руки. Великі м'язи стискалися під грубою шерстю, вигнуті кігті проростали майже з людських пальців. Загрибущі руки хлюпали по багнюці. Крізь гриву чорного закривавленого волосся він побачив сопучу вовчу морду. Проблиск ока. диявольське око, палаюче ненависною злопою. Велетенська паща, чорні губи, скривлені в несамовитому гарчанні, зуби, великі, як ножі м'ясника, з яких пашить кров'ю. Боже, захисти нас, ледь дихав він. Одне з його колін тремтіло. Він чув, як воно ляскає всередині ґата. Хоч ми стоїмо біля воріт пекла. звір сильно заревів, бризнувши йому в обличчя кривавим туманом, і він заплющив очі, скривившись і відвернувши голову. Хоча подих смерті завис над нами. Він справді відчув гарячий подих на своїй щоці, і його молитви перетворилися на безглузде скиглення. Перед ним була смерть, і це була жахлива смерть. Він схопив Алекс за руку, відчув, як вона стиснула її з відчайдушною силою. Віго, проривів голос. Брат Діас насило розплющив одне око. Як і в Торнський був, як висловилася Батиста, мертвий нахуй. На його шкіряній курці все ще залишалася кривава рана від смертельного удару Маркіяна, не кажучи вже про дві стріли, що стирчали з його тіла. І все ж він стояв, неможливо випроставшись, з виразом розлюченого шкільного вчителя, який вгамовує норовливого учня. «Віго!» – вигукнув він, ступивши перед звіром. «Така поведінка неприпустима!» Жахливе створіння відсунулося назад. Подалі від Якова і, дякувати спасительці, подалі від брата Діаса. Тепер воно здавалося вже не потворою, а людиною, яка присідає на двох ногах, а не повзає на чотирьох лапах. За клубком волосся він побачив менше морди і більше обличчя. Стояла дивна тиша. Лише передсмертний хрип однієї з убитих істот лунав на задньому плані. Потім істота нахилилася вперед, роззявивши пащу, змусивши брата Діаса відсахнутися, хоча тепер в ній було менше звіриних ікл і більше людських зубів. І крикнула зорив щастим гарчанням. «Я хочу пити!» Знову тиша, лише слабкі бризки дощу з розбитої ринви та хребке булькання чоловіка з бичачою головою, який тягнувся до воріт, розгортаючи за собою блискучі шлейф кишок. Жінка присіла навпочепки, важко дихаючи, закривавлені руки звисали. Тепер уже не можна було заперечувати, що це була жінка, хоча й надзвичайно висока, м'язиста і повністю гола, шкіра, а не хутро, вимазана брудом і кров'ю. Я хочу пити. Її нижня губа тремтіла. «Я хочу пити, і у мене кров з носа!» Вона впала на спину і почала ридати. «Я хочу пити! Я поранила руку!» Вона відкинула в бік два жмути закривавленого чорного волосся, відкриваючи гострі риси обличчя. З широким лобом, з важкою щелепою, з витатуйованими написами на кількох алфавітах. Слово «стережись» жирним шрифтом по щатці. Слово «обережно» – великими літерами на кожному передпліччі, менше послання іншими кольорами та мовами вибиті навколо, між і всередині літер. «Ти посадив мене у фургон!» – сказала вона, розтираючи сльози на тильній стороні свого розмальованого зап'ястя. «Я ненавиджу фургон!» «Мені дуже шкода!» – Яків сперся кулаками обстегна і оглянув спустошене подвір'я. В ньому все ще сторчали ті дві стріли. «Але, я думаю, зрозуміло, навіщо!» «Я з'їла щось погане!» Жінка впала на руки і виблювала великий потік крові та напівпережованих решток до ніг Якова. Алекс вирвала свою руку з чіпкої хватки брата Діаса, піднявши тремтячий палець, щоб показати на Якова. «У ньому стріли?» «Так», – безнадійно сказав брат Діас. Велика жінка, яка кілька хвилин тому була велетенським вовком, похитнулася. «Це погане м'ясо!» – застогнала вона, витираючи рот. «Де я його взяла?» Як і в Торнській, я розглядав розтерзані тіла. «То тут, то там!» Вона знову нахилилася, ще більше чорних грудочок бризнула на купу в криваву калюжу, що розширювалася. Вона поворушила язиком, і з рота випали кілька скручених металевих уламків. «Блаженна свята Беатрікс!» Брат Діас змусив себе відвести очі. «Що вона таке?» «Очевидно, що перевертень!» Із заїжджого двору вийшов літній джентльмен, спокійний, як відвідувач після обіду, з балицею в руках, але не дуже на неї спираючись. І, зауважте, не один із тих нікчемних німецьких перевертнів, що танцюють і дрочать на місяць. Він стояв прямо, жвавий, з блиском в очах. Справжній скандинавський перевертень з крові та блискавок. Бачу, вона знову накоїла лиха. Він знизав плечима. Це те, що робить Віга. Але, я гадаю, іноді, лихо – це те, що треба. Лише за його одягом і, можливо, по очах брат Діас нарешті зміг його впізнати. Бароне Рікарде? Вампір виглядав навіть трохи розваженим, власною персоною. У тебе щось, Алекс показала на куточок свого рота. Ось тут. А. Він дістав на совичок, облизав один куточок, а потім витер криваву пляму. Як це неймовірно незграбно з мого боку. Ти виглядаєш на двадцять років молодшим. Сказала Алекс, широко розплющивши очі. «Як приємно це чути! Можливо, ти не така вже і безхарактерна дурепа, як спершу я підозрював. Ми ще зможемо зробити з тебе принцесу!» Барон підморгнув братові Діосу чимось схожим на змовницьке підморгування. «Я знаю, що це важко прийняти, брате, але повір мені, людина звикає до дивовижних речей!» «Для каплиці святої слушності...» Ельфійка з'явилася ні звідки, притулившись до стіни заїжджого двору і склавши руки. Ніщо з цього не є таким же дивовижним. Брат Діас побачив палаючі будівлі, перевертні, що блював, лицаря повного стріл, мертвих вартових і трупи напівкози, напіввівці, напівсобаки, що заплуталися в розбитих воротах заїжджого двору. То це, прохрипів він, ваші типові будні? Ну, барон Рікард підняв одну сиву брову, це не нетипово.